Sljedeće pitanje uh, koje govori o uzimanju bakšiša. Mi znamo svi šta je bakšiš. Tekst tog pitanja je kaže, uh, Imam pitanje, uh, hedije ili poklon koje dobijamo bilo da se radi noćano hediji ili nečemu drugom budući uh da su oni zauzeli stav gdje govori od oni koji vode agencije da su zauzeli stav da meni a, koji vozi na dnevnicu nije dozvoljeno uzjeti hediju i da sve to njima pripada govori o tome znači da onaj koga šalje iz agencije uslovdavanjem što god dobije od hedija da mora dati onom koji je direktor agencije ili ko vodi agenciju Kaže, jasno mi je da pripada procenat od restorana, hotela i tako dalje, ali da ja ne smijem uzeti ediju koji meni lično gost dadni, to mi nije jasno. I bilo još slično pitanje u vezan za ovdje i ne čitam. Znači, govori se o propisu uzimanja bakšiša. Iako možda vama izgleda o bezazno pitanje, ovo je jako komplikovano pitanje i veliko razilaženje kod e, savremenih učenjaka ima po ovom pitanju. E, tako da otprilike kad se rezimira i sabere sve što su učenjaci, rekli po ovom pitanju, imamo neka tri mišljenja učenjaka oko uzimanja bakšiša. E, imamo jedan stav učenjaka koji kažu da je u svakom slučaju zabranjeno. Imamo drugi stav učenjaka koji kažu da je u svakom slučaju dozvoljeno imamo treći stav učenjaka, kažu, zavisi od stanja i okolnosti. Od onih učenjaka koji su rekli da je uopšteno dozvoljeno uzimati bakšiš, među njima se istakli učenjaci sa El Azhara, koji su izdali tu fetvu, koji kažu da je osnova dozvola i dokazivali su je, da je da vraća na urf, na običaj, da je običaj jel, da, se daju, da se daju da se daje bakšiš na određenim mjestima, određenim ljudima koji odrade određenu uslugu. Među njima zanimljivo je ovdje, među onim koji dozvoljavaju uzimanje bakšiša, je između ostal i Šeji Bimbaz. Mada on kaže, jel, da, je, da kada govore bakšišu, misli da, u stvari, da se tu radi o hediji poklonu. I kaže je smatra da je dozvoljeno da se uzme taj bakšiš koji ostvar stvar predstavlja hediju i kaže la da ima u teme e la muharaja fi zalik ne Kaže to potpada pod riječ i poslanika sallallahu alayhi ve sellem men sanae aleikum ma'rufan fakafuhu irdo san hadis. A je ko vama učini neko dobro dijelo, uzvratite mu nagradite ga za to. Kaže također, potpada pod hadis Kudljuma Arufin Sadaka, svako dobro djelo je Sadaka, koji bilježi e, Buhari u svom sahihu. Pa kaže, također, kaže, nema sumnje, kaže da ova, ova hedija, ova pomoć koja se dadne e, postiče, postiče, jer radnik, kao slučaju, on bi bio upitan u, radniku, u pošti, koji dođe radnik u pošti, pa donese nešto, pa ti njemu dadniš bakšiša. Postiče ga, kaže, jel da, da bolje radi, da kvalitetnije, da dostavlja na vrijeme i tako dalje. Skupina očenjaka koji kažu da je uopšte zabranjeno uzimanje uzimanje uh, bakšiša. Uh, oni to dokazuju sa i čak smatraju uh, kao što je šejh uh, Mohameda Msalih Admonedžid i drugi šejhova ima koji su na tom stavu poput uh, leđne Ove, Saudijske uh, komisije za izdavanje FETVI i ona je na tom stavu. Uh, također Šejih, Salif, Avzan i on je na tom stavu. Uh, spomenju da je Abderrahman Barrak na tom stavu, s tim da on pravi razliku, on kaže, jel, pravi razliku uh, između onih koji rade u, jed, u institucijima državnje, onih koji ne rade državnje institucija, to je već onda treći onaj stav. Uh, uglavnom ovdje je leđna kada je upitana od tom pitanju, oni su rekli da uh, Upitano je, znači, odnosno leži komisija, Saudiske, ova Stalna komisija za davanje Fetvi Saudijskoj Arabi, kada upitano je, oni su upitali o, uh, o osobi koja živi u nekom, nekom selu, nekom mjestu koja predstavlja, koja predstavlja nekog uglednika na koga svako vraća i traži šefa, traži preporuku od njega. Njih, njih zovu tamo Omde, I, i, i kaže, i sad pitanje tu bilo da li je njemu dozvoljeno da, da kada napiše nekom preporuku a, dođu da donese mu hediju, da li im je dozvoljeno i hediju kao to smatrasi kao bakšiš da li im je dozvoljeno da uzme i onda su oni govorili o toj temi znači da je osnova da je osnova da, da to nije dozvoljeno i da je to u stvari vidjel ovaj, da će nekome dati veću, bolji šefajat preporuku kada mu dadne imetak neko drugo koji mi nedadne i neće dati tome slično, glavno su zabranili Uh, Šeji Salif Evzani je upitan o kuharu, odnosno o, o osobi koja radi u kuhinu, nekom restoranu, pa se da se nju i bakšiš, pa je to zabranio. Spomeničemo argumente što su zabranili. Uh, također Abderrahman Barak je upitan za osobu koja radi u restoranu, pa je rekao da, da je to zabranjeno, pa je napravio izuzetak što potpada po treći stav. I Salif Evzani je također uh, izdao fetvu da je zabranjeno uzimanje. Uh, Iz razloga, prvi razlog je, kaže, to vraćaju se na poznati Hadis, jer to se čuli za njeg Mutefakon alaihi u Buhari i muslima hadis, govori se o osobi koja, koja je po imenu Ibn Lutbije. Poslao ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iz plemena bio ben Esed, poslao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam da uzme sabaku, odnosno zekat. Izo order je Pa kad je uzeo, vratio se uh, i donio, rekao ha da lekum hada uhdiali, kaže ovo je vama, dao poslanik sallallahu alejhi ve ovo kaže vama, a ovo je dato meni ko hadiya. Pa kaže fe qama nabi sallallahu alejhi ve sellem ala minber, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem popeo se na minber, fa hamidallahu wa asna alihi wa pa sallam, Allahu jelle shanuhu. A zatim rekao ma balul amili nab'athu kaže šta je sa radnikom kojeg mi pošaljemo yakulu hadhalaka wahad ali i kaže ovo je tebi ovo je nama kaže fahela jelesa halajlesa fi bayti abihi u ummihi fiyadhru yurdahu amla kaže zašto nije sjeo zašto ne sjedni u kuću svog oca i svoje majke pa neko onda vidi hoće mu hoće mu se dat kao hadija ili neče. Waladi nafsi bi yadihi. I do kraja deset nešto što ni vezan za za ovu tematiku da neuzvana ne vremena. Uglavnom sa ovim hadisom kažu ova hadis ukazuje na to da onaj ko radi za nekoga nešto plaća mu njegovo radno vrijeme, radi određeni posao i neko drugi napravi sa njim na određenu uslugu tu Uh, svjedno radnu ili poslovnu ili trgovačku i kada njemu dadne bakšiš kaže uh, on je svakako plaćen neima pravo da uzme taj bakšiš to je s jedne strane a kaže također sa druge strane uh, uzimanje bakšiša i čak ovaj na arapskom je bakšiš uh, nisam se jao porekla to baš arapska riječ ili koja čija nije bitno uglavnom ili kramija izovu kažu uh, da da uh, uzimanje bakšiša stvari vodi do to da se da se ovaj, da se od, od tih radnika pravi uh, ljudi koji će ti uh, koji će ti praviti jednu vrstu jel ovaj, ko, da se pravi ti vid korupcije, korupcije korumpirani, pardon. Da se, da se ljudi ulizuju na takav način da bolje urade onima kojim daju bakšiš, a loše onima kojim ne urade bakšiš, eh, odnosno da ne urade nikako ono kod nedadni bakšiš i tome slično, da ono što je svakako treba je da urade. Eh, da zbog toga jel to vodi jed, jel uh, u stvar koja koja nije poželjna za, za rad jednog radnika. Eh, to navodi kao argument u stvari, jel, da time upraštavaju, sa davanjem Bakšiša se upraštava radnik sa kojim se radi. I ne samo to, kaže treća stvar, to vodi, ako se navikne radnik na uzimanje bakšiša, onda onda počne da traži od ljudi. Počne da traži je i da očekuje od njih da dobije, ili da, da se u uh, lizije rada da bi taj bakšiš, i ako ne dobije, onda je ljut i tako dalje. Kaže, zbog ovih, uh, zbog ovih stvari i argumenta koje smo spomenuli, kaže nije dozvoljeno uzimati bakšiš e, zbog stvari ispomenuti. Ispomenuli smo koji su učenjazi na tom stavu. Treći stav učenjaka, spominje ga ovako detaljno jer nije poznato da je, neko, da je neko na našem mjesto ili pisao ili vrđivo u meselu detaljnije jer ova, ima veliko razilaženje po tom pitanju. Treći stav učenjaka, reksimo, to su oni koji su rekli da pitanja ima tef sile, odnosno da ima različita stanja. Ima stanje u kojima dozvoljeno, ima stanje u kojima je zabranju, tako dalje. E, Pa će ja samo ili rezimirati uh, ta stanja. Uh, ovaj stav kaže, po ovom stavu učenjaka, uh, između ostalog, ovaj stav pripisuje se, jel, da, da je na ovom stavu bio uh, BIM baz uh, i da se može pod njegu podvesti učenjaci koji, uh, koji su u, u nekim dijeloma dozvolili, nekim uh, dijeloma zabranili, kada su upita na različni način. U svakom slučaju, znači, uh, skupina, velika skupina učenjaka na ovom stavu i kažu A, da se o da se uzimanje bakši može podijeti na nekoliko stanja. Prvo kaže ako osoba traži bakšiš. Rači radnik koji radi negdje nakon urađenog posla ili prije svjedno zatraži bakšiš. U tom slučaju kaže nije dozvoljeno. Zašto nije dozvoljeno? Kaže nije dozvoljeno, kaže e, zbog hadisa, zato što je to stvar vid prošnje. A prošnje prošinje zabranjeno došlo u mnogim, mnogim šarijaskim tekstov, na poput hadisa mu tefeku na lejihima je zalo ređilo jes elu nase hata je ti je jomil qijamiti lejise fi veđihi muz'atu lahmin kaže, neprestano će čovjek, znači bit će ljudi koji će neprestano tražiti ljudi, prosuti od ljudi, da će doći na sunnijem danu, neće biti na njihovom licu, neće na njihovom licu biti mesa. Hadis bilježi, prednosi se Abdullah ibn radijallahu anhuma a sa ovim hadisom učeniaci da hadis ukazuje da je zabranjeno na osnovu hadisa tražiti prositi onom ko nema potrebe ko nema potrebe da prosi znači ima imetka, ima od čega da živi a on prosi i traži od ljudi da bi da bi imao što više imetka to je osobeno dozvoljeno dozvoljeno prositi onima koji nemaju čega da živi i ne mogu se snaći ili dođu u tešku situaciju Ne a nema niko drugačije doći do nečega osim da zatraži neko da prosije. A <clears throat> znači oni skupna činjaka koji su u trećem stavu kaže ovo stanje u ovom slučaju da se traži bakšiš tad nije dozvoljeno. Znači ostaje onda druga druga mogućnost, drugo stanje a to je da se da li je dozvoljeno uzmati bakšiš bez traženja. Pa kažu na ovom mjestu kaže uzimanje bakšiša deli na na opet na dva podstanja. Prvo je to, ako osoba radi u nekoj državnoj službi, onda kaže nije dozvoljeno. Zašto nije dozvoljeno? Kaže zato što na njeg se odnosi ovaj Hadis ibn Lutbjeg, jer je ova osoba koja radila za poslanika sa Lodanselom, radila je za državu, za islamsku državu poslanika sa Lodanselom poslao da, da ubere zekate a kada neko radi za državu za neku, u neku službu državnu službu uh, uzimanje uzimanje bakšiša predstavlja po većini fakihah uh, vid mita i zato mnogi fakhi prenose el hadaya kažu hadaya ummal hulul hadi uh, uh, kaže hadi je pokloni radnicima koji radi mislim se koji radi u državnim službama Kaži, hulul, odnosno zabranjeni i metak. Hulul u osnovu znači uzimat, eh, kradom, eh, uzimat kradom iz ratnog plina, u stvari misli se ono što je zabranjeno. I ta eh, prenosi čak takav hadis, ali hadisu ima slabosti. E, znači, ovaj hadis, Allah zna najbolje, znači, najviše se može odnositi na osobu koja radi u nekoj državnoj službi. Jer kada se zadne mito, bakšiš, eh, kada zadne bakšiš eh, osoba koja radi u državnoj službi, eh, onda ta stvar vodi njega da, da ti progleda u određenim stvarima da ti da ti ubrza neku, pro, nešto što radiš da to slobodi neček što bi trebao što te kači spram državi i tome slično da te pusti preko reda da ovako da onako znači vodi u mnoštvo mnoštvo prekršaja i zuluma prema drugim ljudima i da je najispravnije u stvari da se ovaj zaista hadis vodi na to stanje kada osoba radi u nekoj državnoj službi državno što je vezano za državu gdje čovjek je, a, a, a, radi neke stvari vezano znači, za, za državnu službu sad da nabrajamo šta se predstavlja državnu službu. Ostaje nam znači to stanje kada, a, kada se daje bahšiş neko ko radi u nekim drugim firman, preduzećima, restoranima, a, vozač, taksista ili ili poštar i to nešto slično. A, skupina učenjaka kaže za ovo stanje odmah da kažem, znači Allah za najbolji znači ovo treće stanje, ova treći stav učenjaka treći stav učenjaka je najbliže ispravno, ispravno zbog, ovog, zbog ovog podijeli stanja kako su napravili znači onaj ko traži Bakšiš da ponovit, znači onaj ko traži Bakšiš nije mu dozvoljeno da uzima, nije dozvoljeno tražiti u stvari Bakšiš ostaje stanje, ako, ako ga dobije od njih, ako dobije od ono kojim ponudi Uh, u tom slučaju, znači, uh, se gleda da li, uh, da, li osoba radi, da li osoba radi u državnoj nekoj službi. Znači, u tom slučaju ako radi u državnoj službe, niti je dozvoljeno on koji radi u državnoj službi da, da uzima poklone ili bakšiše, jer to predstavlja mito. Uh, a ako ne radi, nego radi u nekim drugim mjestima, uh, u tom slučaju mnogi učenjaci kaže da se to vraća na urf, na običaj. Ako običaju neko u nekom mjestu da se daje bakšiš, Uh, I obično taj bakšiš, u praksi mi to znamo, obično bakšiš predstavlja nešto malo, neznata, neznat, neznatno nešto novca i metka i tako dalje. Da se obično dadi neki kusur neš, uh, ljudima ko, sa kojima se radi određena vrsta konverzacije ili neke usluge. Da u tom slučaju se obično, kad se daje, daje jako, nešto jako malo neznatno i uglavnom se daje kao neka, neki vid jel, sadaki ili poklana sadake ako se procine da osoba siromašna, da nije imućna, ili poklona ako se osoba, ne mora, ne mora biti usvoda siromašna, nego, nego obavlja svoj poslu na, na fin, na lijep način, u, u smislu opođenja ili, ili preciznosti u poslu i tome slično. U tom slučaju, znači, ako, ako običaj u tom mjestu, u toj državi, kao što je običaj kod da se daje bakšiš i uzima bakšiš, u tom slučaju dozvoljeno uzimati bakšiš i nije I znači nije, osoba nije obavezna da pita svoga direktora za dozvolu ili da ga obavještava o tome. Po ovom stavu učinjaka. Druga skupina učinjaka kaže, untar ovog stava, kaže vraća se na to na direktora. Direktora firmi ili, ili šefa. Pa ako dozvoli da se uzima Bakšiš, ne ima smite. Ako on, zabrani, ako on zabrani, onda ne treba nikak uzimati. Ili ako se dogovori da uzma pa se podijeli zajedno i tome stično, zajedno kako se dogovori. I e, e, treći stav unutar ovog, ono, ovi učenjake, znači mimo, znači mimo traženja Bakšiša i mimo rada u državnim institucijama. Tešći stav kažu, uopšteno dozvonjati uzmanje Bakšiša. Bez gledanja na URF i e, bez gledanja to što će reći direktor. Ala za najbolji naj e, najbliže ovo ovo treći e, znači ako je, ako je to urfu tu državi još još, još preći da je dozvoljeno, ako nije urf opet je osnova, osnova rekli smo u e, u međuljudskim poslovcima e, dozvola. A mi nemamo odnosno imamo kontradiktorno širijske tekstove, imaš širijske tekstove pošto je postično davanje hedija i poklona. A imamo i ovaj hadis koji govori odibnog je koji govori o ovom slučaju ali je Allah za najbolje najbliže se svodi na rad za, za neku, za neku, u nekoj državnoj službi. Pa tako dakle, znači ovaj stavi je Allah za najbolje najispravniji u konkretan odgovor na ono što, što su pitala braća znači u našim slučaju na, u našoj zemlji oni koji radi s turistajima ako dobijaju hediju kao bakšiš e, ili hediju bilo koju drugu e, nema smjetnje da uzmu i nisu obavezni da obavijesti svoga svoga poslodavca ili direktora agencije i tome slično Uh, uh, zbog spomenuti stvari koju smo spomenuli. Znači, nema smitnim da uzima, nema potredu da ga obavještava i nek nepristaje na šart da mora njemu dati. Ala zna najbolje. da znači, spomenuti smo znavo učenjaka uh, opet radi, radi emaneta, radi naučnog emaneta, zna šta su učenjaci rekli po tom pitanju.